Куди це так рано? Краще спитай, звідки, вміхається, підходить до воріт, і трещоку, в яку в'їлось бджоли не жало. Кажіть, коли хочете. З пальсики, яку вивезли на гречки, так мене заманулось, шпигонула за вчорашню пшеницю. Я до не дуже охочий. Оце з дідом Мироном вже третю ніч марудимось біля вуликів. Поступово повертаєм вічками на північ. Вдень цього робити не можна. Чому можна північ, здивувалась Мирослава. Бо тепер спека, і не треба на її втомлювати бджолу. А в люток, повернений на північ, гарно падає і ранкова, і вечірня зоря. Той продовжує медозбір. То весною чи восени ми ставимо вулики вічками на південь. Тоді треба вловити сонце. Тільки світу, стільки дива. І це не не треба робити голові. А як же? Я, наче говолівський рудий панько, люблю пасіку і менше її відвідувачів медодіїв, посміхнувся лукаво. У тобі добре? Гарно. Тут сміх завжди кружляє по хаті. Аластів яче гніздо над своїм вікном, бачила, кинув погляд під тиху. Це гніздо етнографічна цінність. Ластівки літають, бо літають, сказав загадково. Бувай здорові. І пішов. Поїхав Хумаду Харкова. Що він за чоловік? А над вічками треба подумати. От зараз попіду до пасічника. Звій контрольний вулик. Знову поправила косу. Глянула на порепину грудочку ластів ячого гнізда і двором пішла до татарського броду. За городом з пухнастих вій верболозу проглянула димливим оком копанка. Тонконогі незабутки з опилу вскочили по коліна в неї і злякались. А може тут так глибоко, що й блакитні хусточки утопимо? Угорі просвистіли крила мечерята, у броді скинулася риба, потім озвалося весло, і Ренок почав розгортати туман. Саведова Азаника збудили передгрозжя. Його тепер завжди будять передгрозжя і грози. На землю вони заносять дощ, а в його литру тривогу. О, гріхи наші, гріхи! Де розсіяти, де прикопати вас? Зіскочивши з широкого щепанського ліжка, що мала на собі дерев'яні, напатлені голови звірини і потемнілі бронзові лапи, лісник перекрестився на куток, якого сам же повиносив в темнілі від часу ікони, засвітив громову свічку, приліпив її на ріжок столу і тільки тоді глянув у розчинене вікно. За ним чорним наполоханим громадням врушилася, розшумовувалася, і на когось гнівилась розбурхана дуча чорнолісся, а над нею аж стогнав у хмарі темно-сизий проливень чи град. Коли б тільки не град, високо спалахнула надломлена блискавка і грім, обвалюючись, убігнав її в ліси. Та не ця й не друга, а тільки четверта блискавка вкинула в холодний підлісника. Вона була такою ж з як і тоді над татарським бродом. Ох той брід, і синій і глибинний, мов з другого неба вихоплений корінь громовиті. І час не стирає вас із пам'яті. Магазиник одвернувся від вікна, протягнув руки до свічки, що тремтіла, мов скорб. Вилікуй мене, Господи, бо стривожились кості мої і душа стривожилась моя. «Не гриш!» «Тривога, як їй тільки хотілося, ходила в ньому!» «Отак ходить гостець по болючих костях!» За вікном різко простуджено крикнув старезний ворон, якому довгий вік змінив голос і покульгавив ноги. Ворон-кособоко шматком чорної роздертої хустини піднявся в рівень з чорнолістям, і він чогось тривожився перед гроззя – погадючи шипів крилами, покинувши в гнізді свою принижку пару. «Навіть старезний ворон має сяку таку пару».